Hármas könyvelés. Irodalmi podcast, péntekente. Gyorsan, gyorsan vegyük is föl a cuccot, mert nekem már így alig van hangom. Aha, nem, no, akkor rövidek leszünk. Nekem a én pedig én hallok közben. utolsó podcast. Sőt, annyira utolsó, hogy már ilyen jó címet se találtál hozzá. 11-re nem rímel semmi. Nem én írtam be. Ki volt az? Én, én nem. Én sose tudok jó címeket. De a kötelező 11 element azt úgysem lőttük el, úgyhogy... <gül> uh, nem, nem. Az <gül> nem odaig. Már a tankcsapda is megjártatja, úgyhogy nem tehetjük meg. Nem. Jó vagy jó van. Vágjunk is bele itt a hírekbe. És szerintem nem lehet elmenni itt a, a hír mellett, ami, ami vettele van az internet ma, ugye mm -hmm. Steve Jobs, hogy meghalt. És abban az ügyben két, két dolgot mondanék. Az egyik, hogy valószínűleg nem vennék így fel a podcastot, hogyha nem lenne az iPod, meg az iTunes. Másik dolog, hogy szerintem inkább arra, akkor beszéljünk majd róla, amikor novemberben kijön ez a hivatalos önéletra, illetve mm -hmm. nem önélet, önéletrajza, illetve nem önéletrajza, hanem életrajza. Ami, amit már így elő is rendeltem, és majd akkor elővesszük a témát, mit szóltok hozzá. jó rendben. Igen, is el akarom olvasni. Jó, addig csak szamarkodjunk engem, úgy pedig én nem is vagyok Aha. Apple termékfogyasztó, de kedveltem mert... Tényleg furcsa dolog, így lehetett rá számítani, meg mindent, Igen. de akkor is, akkor is furcsa. És én pont így a betegségbe belefutottam tegnap sem is bírtam el aludni, így. Ilyen enyhén, hőemelkedve forgolódtam ott az ágyba, aztán egy hajnabban, mint kettőkor elkezdtem Twittert nézni, mert mit csináljon az ember, ha nem tud aludni, és akkor jöttek ezek a hírek, aztán nagyon-nagyon kellemetlen volt. De akkor váltsunk is, hát sokkal vidámabb hírekre. Kihalt Igen. még meg? Hát, vagy ki fog? Mondom, Bocsánat, én nem mondom, a szögletes arcú színész. Nem mondtuk be a nevét, mindjárt megnézem. Ő is halt meg, ha már így megemlékezünk. Tudjátok, van az, aki mindig ilyen cowboyokat és erőszakos rendőröket játszott. Igen, igen, igen. igen. Ó, olvastam én is a hírt, de nem néztem utána, hogy ő az -e. Vannak emberek, mert nem a neve az érdekes, hanem tényleg a szög. Nem, hogy az Charles Napier egyébként. Na, ezt tudom, ha. hogy ki. Ha. Jó van. Akkor nem még, még valami, ki valami Kihalt még meg, gyorsan akkor. Ez. Nekünk is mondom, legyen ilyen heti, heti szekció, hogy az utolsó oldalakon, hogy kihalt meg a héten. <gül> Lehetnek olyan is, hogy ma lenne 150 éves. <gül> ilyen szekciót is szeretnek. Okay. Ez egy ilyen családi belső vicc volt, hogy az önnevetünk. Hogy lenne már 150 éves valaki. Ez volt a vicc. Jó, akkor tényleg vidámabb vizekre nevezzünk. Az pedig, hogy az első hírem az az enyém. A országos könyvtári napok október 3 és 9 között mindenféle könyvtárakban mindenféle programok vannak, de hát ezek ilyen nagyon coki, ö, főleg, ö, én úgy láttam, hogy Budapesten nem nagyon van, de de o, ilyen, szerintem ilyen, amikor az ember vidéknél, akkor iszonyúan szeretem az ilyen programokat, én ugye gödölő vagyok, vagyis hát az életem egy részét ott töltöttem, és ott egy egyszerű főzőverseny az, az, az annyira fontos, vagy bármi, szerint nagyon tetszik, hogy ennyire sok mindent elindítottak ezek a könyvtárak, illetve nagyon fontos az, az, az a bűnbocsánat napja, vagy a bocsánat napja, amikor vissza lehet vinni a késedelmes komot megkésedelmes díjfizetés nélkül a könyveket a könyvtárakba, az is erre a hétre esik. Ez tök jó, ez tényleg Igen. pozitív. Megragadnám a személyes üzenet. Kedves barátaim, akiknél Neil Stevenson-om, illetve a Tom Standizem van, a megbocsátás napján én is már, jó. Akkor mi is becsatlakoztunk ebbe a programba, és majd legközelebb már szeretnénk is szerepelni a honlapon. Nem, az nem, abszolút nem fontos. Hozzák vissza a könyveket. A lényeget hogy ez a kommunikációt. Lehet, hogy kapsz mást. Közben itt Jó. a következőt nézem, az is a T5G. Igen, megint egy igen. évforduló akkor már. Igen, igen, igen. ennél a témánál. 20 éves az írókboltja, nem tudom, hogy ismeritek ezt, azt a kis boltocskát, ami egy kultikus hely, ott a, a Liszt ferenc térnél az András és a Liszt ferenc sarkán van, és, és uh, uh, Hát az az a hely, ahol, hogyha nincs, hogyha nincs ott meg a verseskötet, akkor az csak azért lehet, mert már annyira menő, hogy elkapkodták, de ott minden verseskönyv meg van, ami Magyarországon meg Be lehet menni, és akkor ott kórkezni. És most két napos rendezvény volt, ha jól tudom, akkor tegnap volt a napja, akkor, akkor kedvezményeket lehetett igényelni, és ma pedig mindenféle hepeningek voltak ott. Azt hiszem talán, hogy ilyen babaként küldtették az olvasókat, és akkor bemutatták az olvasan, azt a kirakatban. És volt olyan, aki olvasóval e, ült a kirakatba, vagy megverték serkivé. Hát nem, ez az, az, az igazi könyvesbolti megalázás, ez nem így néz ki. Ez a, cöcögés, meg a meg valami más szerintem. Abszolút szellemi fegyvereket vetnek be. <gül> Én egyébként így a hipster időszakomból emlékszem erre a boltra, mert ott lehetett ilyen moleskin jegyzetfüzeteket kapni. Ó. Oh. Akkor az írokból, hogy lenne a magyarországi hipster közösség egyik ilyen bázisa? Hát nem tudom, nem tudom hogy ez, a, ez, ez már így kifutott, nem? A Morskin vagy a hipster. A Morskin, ja. Én még mindig abban érzed, hogy lehet, hogy nem kellene volna megvallani. <hállal> Te még fiatal vagy. <hállal> hát igen, amikor a neo, neo is jön, meg a neo van gár, aztán a, neo hipster, de a hát neo neked, á, de, á, de még azzal kell csajozni, hogy azt így előveszed, és akkor lenni. Hát, a not, not ezt Ez úgy, ez, hogy Nem, nem, nem gondoltam, maradjunk annyiban. Oké. Okay. És akkor egy tényleg vidám hír itt a Nobel-díjjal. Igen. Erről keltem, mert itt, itt csocogtunk egy hát cseteltünk napközben, mert délben dőlt el, és egykor jelentették be és kelt meg is írtam el. Hát számos ugye az az érdekes, hogy ismét volt magyar ö, E, író, akit, akinél így belebegtették, hogy akár ő is nyerhetné, bár én szerintem már azért nem volt az, hogy nemrég nyert magyar, de hát a tudja. Ez Náldas Péter volt. De most? De most svéd kapta az irodalmi Nobel-díjat, és, és ilyenkor, hát két verzió van, az ember vagy ismeri azt, aki megkapta, és akkor nagyon örül, hogy művel, vagy nem ismeri, akkor mindig egy kicsit, legalábbis az, én a kékhorisnya közösségből nyilatkozom, mindig egy kicsit ég, de aztán, aztán kiderül, hogy, hogy ilyenkor tele vannak az, az irodalmi oldalak azzal, hogy milyen, milyen magyar kiadványok jelentek meg tőle milyen oldalon, és annyira szánalmasan kevés Thomas Tronströmertől. Akkor ez egyszerűen nem ismerted őt? Nem, nem ismerjük. Thomas Transformer-t. A, a, tr a Törmert, hogy ne ismerném, de a Törmert. Thomas Transformer, három film is volt róla. Igen, és, és igazából nem nagyon, tehát két kötete lenne, két válsas kötete, vagy az, amit talán az egyik válogatás kötetbe került és volt egy ilyen önéletrajzi kis vékony a Tehát igazából, és, és ő egy állítólag ilyen koszorús költölyes És... És um, alkoholista, nem? Nem, nem, nem. Én most így volt egy, egy weboldal, az Irodalmi Napló, ott, ott fenn vannak versei, elolvastam, és a legjobb az, ami így szerepel az irodalmi Nobel-díjas Wikipédia oldalon, hogy mindegyikhez oda van írva egy, egy mondat, hogy miért kapta a díjat. Szá tehát gyönyörűek, és például ő azért kapta, mert tömör, letisztult költői képeiért, amelyek új fényben mutatják meg a valóságot. Wow. Igen. Nem akkor is, de szerintem egy ilyen klasszikus koszorús költő, egy kicsit ja. ezt... Szóval ezt... most bevállalod, nem hogy felolvasol egy, egy rövidebb verset tőle. Hát én felvállalom, ti nem fogjátok felvállalni ezt. Na, egy-kettő, simán. Simán? Jó, oké. <laughs> Izmir délután háromkor. Két koldus a majdnem üres utcán, egyik a másikat hátán cipeli, emennek fél a többől hiányzik. Egy pillanatra felnéznek, saladnak tovább, az állat bámul így bele megdervedve az éjjeli autó fénycsóvájába. Futnának szinte, mint tettenét fiúk az iskola ügyes udvarán, kín az űrben a, a délutáni hőség milliárd órája ketyeg. A rév fölött csillogó kékség suhan, a fekete szín riadtan lesz ki a köböl, a fehér vihar ráérik a szemben. Mikor a harmadik óra is a patalláhol, aláhol, és horkan a sötét a világosság túloldalán, a város a tenger ajtaj elé mászik, rásiklik a keselyük szemének célkeresztje. Igen. És most jön a hárfázás. És <gül> <gül> mindenkinek végén. És a Jó, hát... a szarokban, nem? <gül> igen. Igen, igen, És egymás verseskedőtének a megdicsérésre, hagyjuk ezt a Igen, fontos igen. mindenképpen úgy, hogy Laci bátyám, meg, meg, meg a ma Matyi bácsi. De Matyi bácsi, te, mit gondolsz erről? a című? Megszólítsz. Viszont az, hogy teszem, hogy a Doblica kosicos vonal az nektek meg volt ma a Nobel-díj kiosztása a környékén? Vaksz? Uh, igen, igen, igen, I igen. Egy, regisztráltak egy nobelprizeliterature.org-ot, egy szerb aktivista csoport, és belőtték egy 15 perccel a kiosztását a köszöletbe, hogy Dobrisa, Dobrica Kosic nyerte volna meg idén a Nobel-díjat, és most már a az oldal helyén nem az van, nem a, a Nobel-díjnak a lemásolt oldala van ezzel a hamis hírjel, hanem itt magyar, magyarázzák a bizonyítványukat, hogy hát a kosicnak a, a befolyása az mindig nagyon nagy volt, a aktuális szerb vezető hatalom, és mindig az elithez nagyon közel volt, és, és erről beszélni kell, hogy ez az ember miért volt közel a Milosevicsi-Jugoszláviának a vezetéséhez, és ki ő, és, és, és a szerb koszorús költő az mit keres itt? Jó van. És akkor egy teljesen más téma. Most valami egészen más. Igen, és ez kelt híre. Biztos, hogy nem, mert te neved van írva. Igen, de azt nem akartam elmondani, mert az csak érdekel, Azt hiszem, hogy kicsit száraz. De akkor most már elmondom, hogy miről nem van szó. Szóval. Szóval. Oké, okay, virtuális könyves polcot készítettem a kiadó országos virtuális könyves palc. Tehát, hogy onnan, de van egy változatot nyártottak tankönyvekre, és akkor ezt valami a csomó tank, iskolában onnan lehet kikarcselezni jegyzetek, megosztható órán. Igazából, tehát nem, nem, is, nem is klasszikusan e booknak képzelem el, hanem, hanem tényleg valami tehát tankönyvszerűség, ami, ami, ami mindenféle plusz funkciókkal le, van ellátva, és gondolom, ez nem e-book nem e reader-en olvashatva, pc -en. Ez tök jó, mert ez a tankönyveknél szerintem nagyobb a liberalizáció, tehát ott jobban, jobban benne van az a tudatban, hogy inkább terjedjen, mint hogy, mint hogy megmaradjon -e egy példán, egy így példán. Csak igényesebb is például, itt csak fotót találtam erről a dologról, amit csináltak. Uh -huh. De ott ilyen képek vannak, meg animációk, minden vacak, tehát csak a PC előtt fog ülni a szerencsétlen, vagy legalább egy tablet előtt Hát bezzeg amúgy, bezzeg amúgy, annyira munka és az iskola. Te, hát, uh... fogom majd linkelni, és akkor a kedves olvasó is látja, hogy kedves olvasó. Itt ezen a screenshot harangörbék vannak, meg, <gül> meg nagyjából látszerű társulásuk társulású, ahogy van szerintem. <gül> hát jó, oké. Harangörbe biztos nem. Vannak dolgok, amiket megcukroznak, akkor is dolog marad. Cukros harangörbe. Uh, jó, van, és akkor De egy jó hír így a végére. Azt akartam mondani, tompítva a dolgoknak az élét, hogy, hogy igazából a digitalizáció, meg a tankönyvé digitalizáció, meg az ember ne cipeljen magával 200 darab könyvet, és ne 14 kiló stáskával menjen a gyerek, azt például több király. De egyébként ez nálunk valós probléma, tehát a lány egy picike kislány, és vékony, meg minden, és amikor rárakjuk ezt a, a fully loaded hátizsákot, akkor tényleg így nézem, hogy most nem fogja e hátraesni. Tehát nagyon, nagyon el van túlozó, hogy mennyi cuccot kell magukkal vinni, és tényleg ehelyett már rég egy tablettel kéne fúkosni. Mm -hmm. Igen, igen. Vagy mindent bent hagyná az iskolában, mert ott befejeznem mindent, és aztán otthon meg nem kéne más, Ott csinálni. Otthon nem kéne... a házi feladat. Jó, jó. Jó, van, és akkor a Harry Pottert most már elmondod, Ádám? Most tényleg elmondom a Harry Pottert. A... Az én n láttam, valami hihetetlen, hogy a Harry potter a digitális megjelenése az tovább csúszik. Ezt angol ez... tudósok találták, nem? Igen, biztos arra, hogy 2012 első felére is lehet időzíteni a könyveknek a megjelenését, hiszen úgy is el fogják őket adni, úgy el fogják vinni az olvasók, akik, akik eddig is papíron és kalosverzióban szerezték be ezeket a regényeket és mindennel kompatibilis lesz cserébe. Amazon kindul el, Sony reader -el, és iPad-el is. Mondjuk azért, a Harry Potter-ben, hogyha belgondoltok, abból ilyen tök jó iPad-es tudsz, lehetne csinálni, tényleg mozgó fényképekkel, meg minden bánatban. De így, hogy multiplatform lesz így biztos, hogy, hogy nem lesz így maximálisan kihasználva egyiknek se a lehetősége. De mondjuk valószínű külön, külön változatok lesznek ezek, nem? Mert a Hát, majd kiderül, meglátjuk. Vagy követik a George lucas útját utat, és megjönnik a, a könyvből a rendezői változat. Azért van itt egy lehetőség. A vágatlan végén, könyv. Végén cserélik a figurákat, meg mit tudom én. Az már túl Lucas-i megoldás lenne. Vagy kiderül, hogy Harry Potter a Dumbledore volt. De hát Dumbledore az gay, nem, nem az volt a botrány. Csak gyanítják. De nem. Nem volt ennek nyilván nyilvánvaló jele, de én sem tudom. No. Mindig engem az. Én, én bírom azt a figurát, így aztán különösen. De... Abszolút. Hát az utolsó között fényében, azt, hogy bírom, azt nem mondanám. Nagyon ügyesen volt felépítve. Az még utolsó mocskos szemétláda. Manipulálja itt a szegény gyereket. Uh -huh. Na, én meg találtam egy. Most valamiért én vagyok a, a Csiklit ember a témában, de, de találtam egy olyan hírt a Guardianben, azt fejtegették, hogy, hogy valami 10%-kal ebben az évben visszaesett ennek a Csiklit témának a forgalma, és hogy vajon miért van ez, és hogy jó-e vagy rossz. De érdekes, hogy mi most rátaláltunk erre a témára, és akkor ez már egy kifutó dolog lehet, hogy így nem tudom, csökken az igény erre a világképre, amit ezek nyújtanak. Szerintem és erre vissza, visszatérünk majd, amikor az Ádám a könyvéleményeit meséli. Lebuktottál? Uh. Uh. <gül> ah. És mit mondok a Gardian? A... Tehát, hogy szerintem miért? Van-e valami magyarázat? Hogy egyszerűen csak statisztikákat állított elő? Hát volt több, több ilyen író nő is, akit megkérdeztek erről, és akkor mindegyiknek kb. az volt a vélemény, hogy ez jó is, hogy Ebből a kategóriából kevesebb könyv kerül bele, és, és komolyabban veszik az ő uh -huh. könyveiket. Meg különben is. A, mi, miért kell a, a nőkre célozni, és nincs is ennek a férfi változata. A, a, de Kocka. különben van. <gül> és én szoktam olvasni. De tehát nem volt ilyen konklúzió, inkább az, hogy, hogy esetleg itt elítődött a piac, és nagyon sok ilyen harmadik vonalas írónő is megjelent már ebbe az uh -huh. a Tudod, ilyen borítós ilyen... Jaj, jaj, igen, igen. Háromszor feltűnt valami trash reality show és utána úgy éreztem, hogy modern nőlelkét meg kell rogadni, és... úgy Úgyhogy erről van szó. Na, még mondd ezt egy utolsó hírt? Á, igen, nem. mert még ez is akartam mondani, hogy a, a Csiklitnek, a, meg a... a... A nőíradalomnak nem bizony, hogy csökken a példányszáma, vagy ne, csökken a, a kívül regények száma. Én van egy ilyen kedvenc, mi akciós éppen, és mi jelent meg blogom, ez a Books on the Now, biztos ilyen nektek is. És ott iszonyatos mennyiségű, ilyen, ilyen skót várúr felmesztelő, sugorítós könyvet mondom, vagy most akkor két dollár, egy dollár, akármi. Mm -hmm. Iszonyatos mennyiségben írják. Aha. Most egy be is ugrat nekem, hogy miért csökkenthetett az a radás. Egyszerűen azért már más néven futnak. Tehát, hogy, hogy a, ez a női divat uh, trend, hogy, hogy állandóan cserélni kell az, az, az címkét rajta. Hát, mint az, az, igen, mint az összes kozmetikai terméknél ugyanazt a szemhelyi púdert így kiadják újabb meg újabb dobozokban és egy kicsit mattabb. Én ilyen szempontból sajnos elég uh, gyengén muzikálok, a női uh, nem púderek meg ilyenek tekintetében, és uh, valószínűleg ennyi újra csomagolják, és új nevet kap megmerem kockáztatni, hogy a púderekre mi mindig kluczelektőbb közülünk, de <gül> legalábbis szüleméjük. A <gül> És akkor elmondom egy, egy a rövid szemjel. híremet, John uh, hívta fel rá figyelmet, hogy a, a Metropolis médiának kikerült a blogjára egy ilyen hír, hogy a Eleni Norse-nak a fengefuter című regényeminek valami köze van a Blade de nem sok. De, de innen van a cím minden esetre. Az, az ki fog futni a magyar piacra és így nem nagyon árulják el, hogy miért, csak azt, hogy még egy pár hétig lehet kapni, utána visszavonják a boldogból és valami jogi probléma van az egésznek a hátterében. Jó kis marketingkampány mm. is lehet, amely is felmerült, hogy hú, akkor ezt most meg kell gyorsan vennem. Igen, de, de ennek is. nincs köze a, a, a novellához, ugye a Electric sheep novellához, ami, amiből a film végül Ez is az, készült. Igen. Abszolút semmi. Mm. Érdekes, érdekes. El elolvastam egyébként ezt a blogbejegyzést, és így érdemes valami olyasmi, hogy, hogy ez a téma már így eljutott forgatókönyv szinten a, a Blade Runner rendezőjéhez, de aztán ő más sztorit választott a nagyon hangzatos címhez. És ebben tényleg így a Blade téma az egyértelmű, mert ilyen orvosi, orvosi dolgok mm -hmm. van szó. Mindegy. Azért egy picit kíváncsi lettem, úgyhogy még, még nem zárnám ki, hogy beszerzem. Vagyük meg az a egy egész könyvöt nem akartam volna megvenni. <gül> Felet nem adnak. Az a furcsa, én András uh, orvosos uh, szífi egyébként nem émlik, és pont ugyanabban, a sötét ilyen cyberpunk világban játszodott, csak az a, a... Egyébként nem tudjuk, nem Johnny Nemonik volt. Aha. Uh -huh. <gül> és nem, nem ilyen volt még a haragnapja, vagy valami Nem, mindegy. az ugorjunk. A szóval stúdióért. Jó. Ki mit olvasott? Rögtön Gabi, te jössz. Jó, oké, ledarálom. Tovább tovább a Scalci univerzumban, és igazából a korábbi adásnál a Ghost Brigades, az, az annyira nem, tehát az eleje tetszett, és most elakadtam bennem. Egyszerűen annyira militar, lett, hogy nem, nem, nem nagyon lassan ladok, és már minden mást hát Esetleg meg... bízzál meg valakit, hogy olvassa el helyetted, és akkor összefoglalja neked. Ja, jó, oké, oké. Kerestetik ez az ember, de néha meg, meg, meg így is beleékelődnek jó kis részek, főleg ez a, a klónozata, felnőtt emberek, akik egy-két-három évesek, és, vagy éppen 13 percesek, és egyszerre felnőttként gyerekként tudnak viselkedni, ez, ez egy iszonyú kedves, és tényleg ilyen... ilyen szeretett rész volt, hogy lehet, ahogy a a világ dolgaiban olyan emberek, akik nem egy egy azért fülpiszkálóval azért agyonvernének vernének engem, vagy és illetve megszerelnék a számítógépemet. Ezt tetszett, de hát a többi része nem. De helyette mindenféle mást is olvastam. Például megint bementem a kedvenc boltomba, ami az egyik kedvencem van számtalan, Ez a Jelsi Magyar Könyvsiker Kölcsön, Megint én 50 százalékos könyveket vásároltam, amik valószínűleg annyiszor kikolcsonozték, hogy már, már, már szabadulnak. Géngedték őket a tömbletből. És kettő könyvet vettem. Az egyik az mam től a Kennedy agya, ami egy olyan krimi, ami nem ballanderes, hanem itt egy nő. De de ez is nyom... gondolom ilyen rettenetesen pörgős történet. Mint nagyon a pörgős és nagyon nyomasztó is. És, és, és, és, és ez esetben sokkal melodramatikusabb, mint bármelyik valandár történet. <gül> Nem létezik. Olyan nincs. Hát, igen, itt, de van, de van, mert hogy itt voltak éppen a történet onnan indul, hogy, hogy az első száz egy anya dolgozza, szembesül azzal, hogy meghalt a fia. Aha. És, és hát ez különösebb sokáig tart ez a rész, és, és mindenállatt hogy én itt ironizálok, mert kicsit gúnyoskodok, tehát én abszolút bevő voltam lehetett, tehát minden végighatott és, és nem, nem bírtam letenni tehát valami valami nagyon-nagyon jól csinálja. Miközben meg detektáltam azt, hogy ilyen mondatokat nem lehet leírni, hogy ez volt élete leghosszabb éjszakája, vagy akkor érezte magát életében legmagányosabbnak, és akkor ilyen, ilyen mondat egyszer csak így benne van a szövegben. Tehát, Aha, és nyugsúja, mert, mert a Wallanderben gyakran volt olyan, hogy mondjuk egy könyv alatt mondjuk tíz alkalommal leírta, hogy most vallander elment vizelni, és hogy hosszan, hosszan vizelt. Aha, hát, hát részletesen de... azért nem megy bele a nem, egyszer, funkciókba. egyszer, egyszer vizelt, és arról nő. Arra emlékszem, mert az élete leghosszabb éjszakáján volt. <gül> <gül> de, de egyébként tényleg remek a könyv, mindemellett, hogy, hogy, hogy úgy érzem, hogy mégsem olyan, mint a többi, és még nem állt össze bennem az egészét. az egész csomagot így átvettem, és nem... Nem firtettem, hogy mi van benne, és örültem, hogy megkaptam, de valahol érzem, hogy ilyen nem annyira harmonikus számomra, mint a, mint a többi könyve, de még ülepítem. Nagyon gyorsan olvastam, mert gyakorlatilag tegnap fejeztem be. És a másik könyv, amit olvastam, az a nyár a ami teljesen vietnám került a kezembe, és csak belolvasva derült ki, hogy ez a Lea Cipővel című filmnek a regénye. Azt ismeritek? Nem. Nekem ismerős. Igen, az, amikor pár kisre megy nyaralni, és a szülők úgy gondolják, hogy arrangosak, hogy ők így egyedül próbálkoznak, de azért szemelkén őket igen, hogy, hogy Igen, igen, igen. A pólikapárt, meg a klasszikus Gazsi bácsi nótető, Igen, igen. Fejlődő. Ádám, te ez fiatal vagy még, te nem tudod. Igen, tud te ne, fogd be a füled. Te tudom meg ezt. <laughs> hát, hát, hát, gyönyörű az a film és tényleg egyszerűen annyira ha, klasszikus, és a, a, a testvéremnek meséltem, hogy, hogy belefutottam ebbe, és kiderült, hogy az ő gyerekei, akik 8-9 évesek, imádják ezt a filmet, és, és most így előtérbe került a könyv is. Úgy emlékszem, Egy, hogy pár éve nálunk is megvolt ez a film a gyerekekkel, és nekik is tetszett. Uh -huh. és, és a könyv is egészen kellemesen olvasható, tehát hogy a se nem bugyutáskodja el, se nincsenek benne ilyen ö, súlyos morálitások, amelyeket így igyekeznek a gyermek lelkében elhelyezni cukorkás papírba csomagolva hanem, hanem abszolút fogyasztható és egészségesen ö, tisztességes jó van, és egyébként hogy, hogy döntöttél mellett, hogy, hogy ezt most elolvasod? Nagyon fáradt voltam, és, és olyasmit akartam olvasni, ami, ami, ami, ami nem gyorsban megy, és, és nekem vannak ilyen könyvek, hogy ezt ilyen állapotban, ilyen helyzetben, vagy ilyen helyen, térben is olvasok. Nekem erre és... jó a Scott Harvard sorozat, ahhoz uh -huh. nem kell semmi agyi működés, hogy befogadjam. De, de nem is döntötted el azt, hisz, hogy mostantag de csak értékes, műveket Ez így van, ez így van. Még mást, Még, mérhetetlen. Mérhetetlen. Hú, hú, hú. Hol nem illik ez bele a képbe? A Csukás a nyára szigetel. Mérhetetlen vissza, hogy értékei vannak annak a könyvnek. Oké. van egy jó. Hát arról inkább átadom a szót. Szerintem majd a novelláról akkor, hogyha mind a hármat elolvastam, az egy LFG.hu-s pályázatnak volt a konkrét a második helyezettje, de még az elsőt meg a harmadikat nem olvastam, és szerintem Kelti ajánlotta be, és, és szerintem ő is el fogja olvasni. Talán a harmadik az nagyon jó, az első pedig nekem is tökéletes maradt, úgyhogy következő aláássát is kérhatjuk. De most ne ígérgessünk, mert aztán megint számon kérjük, aztán megégni fog. Aztán beírjuk a nagy egyest. Hát, beihivatott a szüleimet is. <gül> <gül> Oké, okay, akkor csak szervez egyet. én, én jövök. Tölni. Igen. Megpróbálom, amíg, amíg még marad hangom, így gyorsan összefoglalni. Szóval egy George Pelecanos nevű írónak a könyvét olvastam, aminek az az címe dökát. És ez a Csávó onnan ismert, hogy van egy Wire című tévésorozat, nagy sikerű tévésorozat, Igen. és annak az írója volt. Oh. És most ez egy új ilyen detektív sorozat, amit elkezdett írni. Egy uh, magánynyomozóról szól, akit úgy hívnak, hogy Spyro Lucas, ilyen görög származású névez. Uh -huh. És ez a görög, amerikai görög kultúra, nagyon sok mindenben megmutatkozik a könyvben. És igazából nem is olyan hagyományos magánynyomozó ez a csávó, például nincs is rendes jogosítványa hozzá, hanem amik dolgok eltűntek, azt visszaszerzi és ezért mm. 40%-át kéri az értékének. Ez a dökát az ő része Aha. innen a cím. És hát ez egy jó kis antihős fickó, füvezik, nem veti meg a szexet, sőt, gyakran beteg, jár. Beteg, Igen, gy gyakran jár biciklizni, és akkor mindig úgy fejeződik be az a jelent, amikor elmegy biciklizünk, visszaír a lakásba, és akkor rájön gondolom, itt a vérnyomásával lehet valami, mindig rájön, hogy akkor most neki nőre van szüksége. Mm -hmm. és, és néha ebben marad a dolog, néha meg elmegy keresni egy nőt. Bringázni tovább. Ha, igen, ha. igen. Na jó. Hát ez nagyon jó volt. <gül> <Bocsánat>. <gül> Neked is sok, sok az oxigén, én azt hiszem. Mm. Egyébként ami nem annyira tetszett a könyvbe, hogy ugye fel is ismerni itt az antihős figurában mindenféle más, más nyomozót is, és az jó, hogy az ember maga rájön, hogy na hát ez olyan, mint ez, ez vagy, az, akit már ismerek. De eléggé egyértelműen hivatkozik rá az író. Van, van egy mellékszereplő a könyvben, a testvére ennek a spyro aki tanár, és valami pont, pont ezekről a hősökről tanít az iskolában És akkor megemlítik a Parker karakterét, ugye Donald westlake amit biztos ti is ismertek, filmeket is csináltak belőle, meg, meg a spencer Karaktert, azt a Robert B. Parker-től, uh -huh. aki, aki nem is nem tavaly halt, meg, vagy ebben az éve Igen, évben valahogy, valahogy mostanásában. És az kicsit úgy nem tetszett, hogy így elég explicit megmondja, hogy na ez most egy olyan könyv, mint, mint a Spencer meg a Parker könyvek. De uh -huh. egyébként tényleg olyan. Ez a fickó, az egy, egy veterán, és nem szarozik, hogyha olyan helyzetbe kerül, akkor a gond nélkül megöli, aki... aki problémát okoznak. neki. De nagyon jó a történet, nagyon jók a karakterek, és én meg fogom venni azon a következő részét is ennek a sorozatnak ez, ez, ezektől a problémáktól eltekintve. Egy, egy, egy mondatot beszúrok, hogy még ebben a Ghost Brigade-ben, ebben az is vicces volt, hogy ugye military science fiction és egy, egy, egy jelenetben arról ezek a ezek a klónozott, gyakorlatilag ilyen emberi hulladékból összerakott szuper emberek, azok így letöltik a military science fiction-okat, akkor é. szépen egy-egy mondatban minősíti őket, a végjátékot, a, a Haldeman könyvet, és a csomó, csomóan így végfutnak. Ha, ez, ez a kikacsintás dolog nekem így ne, nem jön be. Nekem ez iszonyatosan szokott. Igen? Igen, igen, igen. Nekem igen. megtöri tehát kijövök a történetből, ez a, ugye szokták mondani a filmekben, hogy itt a negyedik falat lerombolja a zsalkotó, Aha. És hát, Ez egy eszköz, amit lehet jól meg rosszul használni. Tehát, uh... De, amúgy most így az adás után majd pont arra készülök, mint amit Gabi mondott. Uh, tegnap indultam, hogy megkaptam a... egy bringát, vagy... <laughs> Nem. <laughs> Majdnem. Nem. Uh, tegnap indult a magyar tévén a Hexen című. Jajajajaj, igen. Itt egyébként Fonyódi Tibor, a magyar Science yeah. szerző, a forgatókönyvírója, és ilyen Pizza és Kóla uh, társaságában fogom megnézni, hogy akkor ebben mi a realitás, és mi az, amit teljesen kitaláltak, és fekete alapon kék fognak hackelni emberek. És ezt hol fogod megnézni? Um, majd Mivel én is megnézném ott. Jó, program, egy... ezért a magyar televíziónak a műsortárában streamel oh. fogom megnézni, és nem a Torrent oldalról szedem a Azt a mindent, király. Mert én is kíváncsi vagyok, csak hát az ember manapság már nem néz tévét élőben, nem? Hát ezt nem é, tudom. Sőt, ha hát az tévével kell rendelkezni meg mindenki. Jó van. Ádám, te mit olvastál? Hát, a nagy pillanatom, itt szeretném megkérni, mert a hangelőrnök kollégát, hogy Igen, dob berakunk egy dobbet terkeszembe. Elolvastam fejősévet a saját könyvet. Mert hogy... Köszönöm. Múltkor belekeveredtem egy... Fogadást elveszítettél. Nem, nem, nem, ennyire nem volt ez egy drasztikus belekeveredtem vitába, és azt találtam mondani Anta József, szintén magyar science fiction szerző, hogy, hogy ő... Neki valaki ezt a kezébe adta, és hogy ő, őt érdekelt az hogy miért kelez el több tízezer, százezer példányban, és már pedig fejőséve az nem irodalom szerinte. És ért, ezt így vitatni mert, hogy, hogy olyan nincs hogy egy, egy én fikciós műfajban irodalom, ami az nem irodalom, maximum nem irodalom, maximum kívül vagy maximum igazából csak a birkákat jól dobálni egy oldalba, de ott a mi irodalom marad. Felül nem vizsgáltamok. A itt de, de nagyon nem jó. Me, az mennyi időt be hogy hogy ezen áttrád magad már eleve? Aztán a hétfőm kedden ment rá. Aha. És fogyasztott-e -e bármi tudatmódosító szert közben. Nem tehát nem, nem, nem úgy rossz, hogy állj, vagy nem úgy, rossz, hogy, hogy, hogy én, én kínosan érzed magad, és el akarsz menekülni az életben, vagy letítni az arcodat, vagy ilyesmi. Csak hogy olvasod, és, és nem jó. Tehát a, a, a méltán ismert írónő építette a regényből az olyan apróságokat, mint például a, az akció. Ez ilyen különböző csajokról szól, akit nagyjából a, a problémáiról megismerve ez a legfontosabb jelenvonásuk. Ilyet van kettő, aki szerintem több jelenlő nekik hajszínű különbözik. És ők vannak helyeken, ahol beszélnek dolgokról, és amikor fejezetváltáson, akkor más helyeken beszélnek, nagyjából pont ezekre a dolgokról. Hát egyszerűen van benne egy utazási jelenet, ahol ahol előtte az egyik helyen beszélve az interneten megveszik a, a jegyeket, és el is taxíznak utána, aztán két, két fejezettel később a reptérre. Majd aztán ott lesznek Londonban, ahol beszélnek. És hmm. nagy, nagyon nem történik semmi, folyamatosan olyan blokkok vannak, ahol nők mondják meg az ő, szintén megbeszélik meg a problémáikat. Érteni vélem azt, hogy ezt miért olvassák, de, de ne tegyétek gyerekek, rakjátok le, vannak rendes irodalmi művek is, ahol, aminek van cselekvénye, ahol vannak jellemek, ahol bringák, bring, mm -hmm. ahol nem csak istenvertettő mondatokban tud kommunikálni a szerző, iszonyatosan rossz, nagyon borzasztó tényleg akkor az nem egy pornó novella, Umberto Eco definíciója szerint, mert hogy ott az van, vagy egy pornófilm, nem tudom, hogy ezt olvastátok-e valamelyik ilyen kis eszékotetében, hogy, hogy, a, hogy mit, hol, lehet, hol lehet meghúzni a művészet, az erotikus művészi alkotás, és a pornó között a határt, és a megvizsgálta, és az a lényeg, hogy a pornófilmben, hogyha, hogyha van valaki, aki mit tudom, elmegy áll, állakásból, A a B az pontosan annyi vic időt vesz igénybe a filmben, amennyi átmenni állakásból a B Egyszerűen nem, nincsenek ilyen rendes nittek, vagy nem is tudom is, egyet. lehet, hogy ez egy régi olasz pornóról szól, de akkor úgy tűnik, hogy fejösében biztos, hogy nem pornót jó? Hát én biztos inkább néznék régi olasz pornót, mint ezt. De egyébként tényleg nagy, nagyra becsülek, hogy ezt, ezt elolvastad, és köszönjük a hallgatók nevében is. Köszönjük. Én igyekszem mindet megtenni a népünk megvédése érdekében, és cserébe ajánlott másik könyvet is viszont. A hétközben találtam Heidi Bets nevű Csiklit, azt hiszem, szerzőnek a A Bite Before Christmas című könyvét, ami teljesen ingyen volt az Amazonon, és mivel már az ajánlóból kitűnt az, hogy ez alapvetően egy vámpírokról szóló erotikus-romantikus karácsonyi történet, illetve ebből három. Azért abban a pillanatban le is kattintottam, meg feldobtam Twitterre, ahol többen azt mondták, hogy ezt nem hajlandók lekattintani. És, és az első, első történt, az első kis segínt, a háromból azt el is olvastam, így tegnap este, még ma reggel munkába menet, és ö, köröket ver Hát jó, oké, megint a meg a vakok. Igen, Szép igen, mondani. abszolút. Jó szórakoztam rá, nem szó semmiről. Egy... Ö, egy ilyen klasszikus, önmagát komolyan vevő, tudottan komolyan vevő konzervatív vámpír, és az ő kettő darab 19-21 éves korban ragadt gyermeke beszekszik az elején. Aztán, aztán megígéznek abba, hogy a, a, az idősebb Fitkos felbérel egy, egy ilyen parti szervezőt, és akkor csinálnak egy ilyen családi karácsonyt. És nem hisz benne, hogy ebből bármi sikerülhet, de neki erre úgy igénye van most már, hogy százakárhány évet élet, és ezzel a két idioccállal van összezárva. <gül> nem, hát ez ja. egy tök vicces és, és, és kőgazdag, és mindent megtehet, és nincs is probléma a társadalomban, mert tudják, hogy vámpírok élnek köztük, és, és bár nem mindenki szereti, még néhányan félnek, de alapvetően nem ez a kintvadásznak a vámpíroka, hanem hogyha ügyesen nem ér sötétbe akkor a vadak nem támadnak, meg a nem vadak pedig vérbankból táplálkoznak, és köszönjük szépen, jól vannak. És akkor ebbe kerül bele ez a rendezvény szervező csaj, akivel a végén nyilván az utolsó három oldal egy szexi lenti alakul, mert megérinti a vámpirnak a szívét, de így alapvetően működik. Ez sem egy jó könyv, vagy nem, nem jó irodalom, de, de sokkal olvasmányosnak sokkal mind. látszik az, hogy ez, a, ez az írvónő ezt tud írni. Mm -hmm. okay. Hmm. Hát szerintem nem fog fejő Éva örülni, akkor meghallgatja ezt az adásunkat. Igen mm -hmm. az elnézést. Itt, itt fogjuk elveszíteni egy hallgatónkat, gyerekek. <gül> egy bringát. Na, jól van. <gül> <gül> Aztán még, még így a végére felmerült egy téma, itt hallgatunk. Szafer javasolt javasolta ezt a témát, hogy szabad-e olvasni a wc Ez egy ilyen. Mélyebb téma szerintem, uh -huh. de így lehet róla beszélni. Van, van az orvosi aspektusa nyilván, hogy jó-e. <gül> Tehát körül lehet járni tudományosan is, és subjektíven is a témát szerintem. Okay. Én, nekem egybe van a fürdőszoba és a vécé, és én a fürdőszobában olvasok. És a vécében? Olyan, olyankor az földőszoba. Nem, hát én, én, én az ember mindig, mindig olvas, szerintem az olvasó olvasó ember, az mindig olvas, nem tudom. van egy ilyen tipikus állapot, amikor mondjuk bizitúrán vagy, vagy bármi, és akkor így egy ilyen tök alaposan elmélyülsz egy ilyen ósenkatalógusban, amire kulumpit kell pucolni, és valahonnan hoztak egy ilyen papírt, és, vagy, vagy, vagy elolvasod a WC illatosítottabb nyelven, vagy, vagy amikor ilyen, ilyen olvasási folyamatot akarsz igen. Hát ugye az orvosi aspektus az, hogy jó-e hosszan ülni, és ja. mi az összefüggés az aranyérrel, és a kialakulásával. De, de tényleg vannak pillanatok, amikor, amikor szükséged van az irodalomra, nem hogy társaságod legyen egy nagyon magányos helyen. Uh -huh. Én elárulom még azt, hogy irodalmi újságok vannak a fürdőszobában, és uh, ugye számos vers is található ezekben az újságokban, amelyek nem, nem okoznak aranyéret. Ez csukkös, nekem pc azért voltak egy időben. Már másodszorra sem volt jó pontján azt a vonalmas videókárti tesztet elolvasni. Most más típusú időadalom. Meg azoknak azon. ilyen éles lapjai voltak. <síl> Erre találták ki a Team show <síl> Na jó, én is elsütöttem vele valami Moritz Kessvitzet, vagy ilyen ha a kategóriáját, de nem teszem. Belőlem is csak az Aspirin C beszél most. Aha. Igen. Uh, egyébként láttam olyat, ahol alkalmazott irodalomként ki is volt rakva egy erdélyi barátomnak a, a kerTVC van egy két kötetes egeri uh -huh. és, és hát senki nem visz magával olyan távolságra könyvet, viszont amikor visszajön valaki, akkor meg lehet kérdezni, például, hogy például győztek -e a magyarok? Nekem az egyik Több kedvenc, Bocsánat, a kedvenc más fürdőszobájában talált könyv tarténete, az egy a címe a könyvnek A hulladémon és más mesék. Oh. <laughs> és az ilyen népek meséi sorozat, ilyen nagyon ritka is. És az, az a könyv, az egyszerűen csodálatos, de, de itt köszönném meg a tulajdonosának, hogy lehetőségem volt ezzel találkozni. Ez az a kemény, kemény borítós, védőborítós kisvékony népek meséi. Igen, igen, igen. Tök jók vannak, van oh. két-három a polcoman. Aha. Ez már nem is tudom, hogy milyen távol-keleti, vagy ö, indonéz, vagy nem tudom. Tehát nem akarok hülyeséget mondani, hanem fogok. Ezért most itt a bagyom. Sikerült, hát akkor meg, meg. sikerült a, a műsor elején ugye a, a, a, a pátoszból átmenni most a WC humorba, úgyhogy itt szerintem az érzelmek és a, a gondolatok teljes skáláját felülelő 11 adás volt. Én pedig akartam beszélni a plagizálásról, de olyan legközelebb, legközelebb, mert egyrészt kaptunk kommentben is ilyen utalást, meg gondolkodtam is magyar példákon, de majd legközelebb nem olvasok, hanem, hanem ezt fogom magam elé tartani pajsként, úgymond okay. benyúlom az ötletet, és akkor erről beszélgetnénk. Rendben. Már az az utolsó kérdés, még hogy podcastot lehet hallgatni vécén, de azt inkább akkor hagyjuk. Sziasztok! Sziasztok!